A halaknak nincs lábuk, és ott valaki a tenger felé tart, ennek alig ha lesz jó vége. A világ legrégebbi írott szövegei szerint, amelyek annyira régiek, hogy már nem hazudhatnak, a sors a pirkadatban lakik, és ezért kell óvatosnak lenni, szőrmentén haladni, megtalálni a megfelelő szavakat, és az élet pártjára állni. És valóban néha úgy ébredünk, mint egy nyílt véttelenül sérülékenyen, és ilyenkor minden az első szón, az első lélegzetvételem múlik. Azon, ahogyan rám nézel, amikor felébredsz, ahogyan rám nézel, amikor kinyitom a szemem, előbukkanak az álomból, ebből a csodálatos világból, amelyben nem mindig vagyunk ugyanazok, ahol esetleg eláruljuk azokat, akiket különben sohasem árulnánk el, ahol hőstetteket viszünk véghez, repülünk, ahol a halottak élnek, az élők pedig meghalnak mintha a világ túlfelét látnánk, egy másik változatot, mintha valaki arra akarna emlékeztetni bennünket, hogy nem azok vagyunk, akiknek lennünk kellene, hogy az életnek ezer és ezer oldala van, és hogy, sajnos vagy Istennek hála, sosincs késő új vagy váratlan irányba indulni. Aztán felébredünk, és olyan sérülékenyek, érzékenyek, védtelenek leszünk, hogy akár az első lélegzetvétel eldönthet mindent az egész napot, esetleg az egész életet. Ezért óvatosan néz rám, mondj valami szépet, cirógasd meg a hajam, mivel az élet néha igazságtalan, egyáltalán nem mindig egyszerű, és sokszor segítségre szorulunk. Gyere hát a szavaiddal, a karoddal, a közelségeddel, nélküled el vagyok veszve, nélküled szétmorzsolódom az időben. Légy mellettem, amikor felébredek. A kis családi házban nem sokat beszélnek reggelente. Ári mostoha anyjának hétre kell beérnie a munkába, és már elindult otthonról, mire Ari kimegy a konyhába, ahol Jakob egyedülül a jól megcukrozott zapkása fölött. Talán azért, mert ezen a reggelen senki nem nézett rá kedvesen, pedig ő sem nézett kedvesen senkire. Gépiesen eszik, a távolba mered. Majd, amint Ari megjelenik, bekapcsolja a rádiót, mert a köztük lévő csönd zavarónak, nehéznek bizonyulhat. A bemondó az Eszje vulkánról beszél, hogy milyen alakú, hogyan esik rá a fény, mintha ez bármit számítana itt Keflavikban. Mi le tudjuk írni neked a tengerszínét, a fekete mezőt? az ország szitok szavát, meg a szelet? Bizonyára több szót ismerünk rá, mint amennyi a nyelvben létezik. De mit érdekel bennünket, hogy az eszjá ma reggel éppen kéke, egy másik nap meg fehér, mint az örökké valóság, a harmadik nap pedig barnás vörös, mint egy öreg ízlandi szellem. A műsorvezető ezután jest játszik, vagy Beethoven valamelyik szimfóniáját, majd hírek következnek. Ari és Jakob megtudja, hogy titó szíve egy kivénhet jávorszarvas, és csak vánszorok szorok körbe a világban. Szinte nem is szólnak egymáshoz. Még egy jó reggelt is alig hangzik el, viszlát pedig soha. Csak esznek, elolvassák az újságot, a világról alkotott képünket, aztán az egyik a hal feldolgozóba indul, a másik meg falat húzni. Jákobnak talán a keleti fjordok hegyei járnak az eszében, hogy hiányoznak neki azokkal a reggelekkel együtt, amelyek oly némák tudnak lenni, hogy szinte hallani az örökké valóságot. Meg az apja ott dűr. A dísz és büszkeség, az élete fölé tornyosuló hegyek egyike, talán a legmagasabbik. Eszébe jut Margret az édesanyja. Eszébe jutnak a bátjai, Pordür és Günnár. Ők is valamiféle hegyek. A hegyek megváltoztatják az időjárást, a fényt. A hegyek támpontok, és közelebb vannak az éghez, mint mi. Jakob megeszi a cukros zabkásáját, aztán elindul a munkába, ahol az adalék mindent egyben tart. Szerencsére a csütörtök reggelek általában elviselhetőbbek, nem beszélve a péntek reggelekről, amikor az élet már szinte parádés. Ilyenkor még igazságosság meg várakozás is létezik. Ilyenkor Jakob kimondottan vidám és tréfás hangulatba szokott kerülni. Reagál az újság egyik-másik hírére, vagy a sport eredményekre, és úgy beszélget Arival, mintha mi sem lenne természetesebb. Ári pedig fészkelődik a széken, és olyan hevességgel tömi magába az apkását, hogy megégeti a nyelvét. Aztán elrohan, ki az apja locsogásából, a vidámságából, elviharzik, és az apja ekkor szép nyugodtan belelőtt egy kis vodkát a kávés termoszba. Ári inkább elmegy, mint sem, hogy az apjának le kelljen vonulnia a mosókonyába, a garázsba, a fészerbe, vagy ahová éppen errejtette az üveget. De jaj, milyen gonoszá és igazságtalanná válik a világ. Ez az átkozott rideg szipirtyó, ha a mostoha anya a reggeli indulás előtt esetleg rátalál az üvegre, mert ilyenkor a tartalmát alaposan felszokta higítani vízzel. Ilyenkor Jakob első korty kávéja a munkahelyén rettenetes csalódás, olyan nézetlen, mint amilyen az Isten verte élet tud lenni, és legszívesebben a legközelebbi falhoz vágne a termost ha persze a mostoha anyának sikerül ráakadni az üvegre, ha veszi a fáradtságot, hogy megkeresse. A mostoha anya reggel hét előtt szokott átvágni, a még szendergő keflavikon, bármilyen időben, tiszta holdvilágban, sötétben és süppedős hóban, hófúvásban, fagyban, amely időnként annyira kemény és csípős, hogy ketté az ember gondolatait, arra kényszerítve őt, hogy előre görnyedjen, mintha imádkozna, mintha könyörületért esedezne. Rendíthetetlenül átveregsi magát mindenen, néha még hálát is ad a rossz időért, a csípős szélért, a jégeső ostor és annak is tud örülni, ha a szél olyan, mint egy vadmarha csorda, különösen amikor nehezére esett felkelni, amikor valami fájdalomszerű fogadta a pirkadatban. A mostoha anya átvergődik a szélen, Jakob vodkát löttyint a kávéjába, Ari felveszi a kabátját, és eszébe jut, hogy álmában szárnyai voltak. Pirosak, a világok között repkedett velük, és könnyebb volt velük eljutni a holtak világába, mint felszállni a rejkjaviki Ari is kilép a szélbe, és hiányolja a szárnyait. Át kell a szél mint a mostoha anyja bő fél órával korábban, aki összegörnyedve és minden erejét latba vetve igyekezett továbbjutni a viharos szélőkések közepette. És talán az járt a fejében, azt hittem, másmilyen lesz az élet. Hol van az a jakob, akiért annyira oda volt a hatvanas évek végén? Az a jó pofa, vicces, talpra esett, de kisé érzékeny férfi. Mostanában miért nem veszem észre a jó tulajdonságait? Vajon az én szemem csal, vagy valóban a hátrányára változott? Megbocsáthatok-e egy férfinak, aki hullarészegen részegen jön haza csütörtök, péntek vagy szombat este? Ordítozik velem, azt mondja, hogy idióta vagyok, meg hogy meg tudom ölni a hallgatásommal. De hát miért kellene beszélnem vele, ha már csütörtökön elkezdett inni, és piál egészen vasárnapig, amikor minden pénzét szeszre szórja el, és közben azt állítja, hogy nem telik új bútorra vagy jobb lábosra? Amikor az elmúlt három évben kétszer is egyetlen este alatt itt el az egész heti fizetését, teljesen beszívotta haverjaival, elment a parázsba, ahol kötekedett, majd mindenkinek fizetett egy kört, kocintott a foton lévő űrhajósokkal, a csillagok hőseivel és a repülésről, a hegyekről, a férfiasságról hadovált. Majd hajnalban ért haza, túl részegen ahhoz, hogy rendesen járni tudjon. És vagy zokogott az ital okozta önsajnálattól, vagy üvöltözött mindennek elmondva engem, állítva, hogy sokkal rosszabb vagyok az első feleségénél, ári anyjánál, annál a halott nőnél, aki folyton közénk, közém és a két férfi, Jákob és Ari közé furakodik. Hogyan lehetne versengeni azokkal, akik fiatalon haltak meg, akik az emlékekben nyugszanak, és évről évre csak szebbek és jobbak lesznek? Miközben mi öregszünk, lerakódik ránk a zsír, mellünk megereszkedik, járásunk merevebbé válik, tekintetünk eltompul, és már a gondolkodásunk sem a régi. Hibázunk, zöldségeket beszélünk, vagy esetlenül sértőn, bántón, árton fogalmazunk, míg ezek a halottak sosem hibáznak, ők sosem kiállhatatlanok reggelente, sosem szellentenek a reggelinél. Sosem felejtik a koszos gatyájukat a kátszélén, nem rossz kedvűek, nem igazságtalanok vagy önzők és mogorvák. A halottak csak folyamatosan ragyognak az emlékeinkben. Hogyan versenyezhetnék vele, gondolja magában a mostoha anya, és áthág az orkánon, a széllökéseken, magára utalva, mert tudja, hogy senki sem dob neki mentővet, és ez a bizonyosság megkeményíti, megacélozza. A szája sarkát megfeszíti, és talán valamelyest ridegebbé teszi, de ez az élet hibája nem az övé. Jakob tegnap este későn ért haza, a Keflaviki Bridge klubban játszott, mint minden csütörtök este. Úgy érted, a Pia klubban jegyzi meg néha Ari anyja, pedig tudja, hogy nem kellene, tudja, hogy mennyire rémes ezt hallgatni, és hogy ezzel csak megnehezít mindent. De nem mindig tudja türtöztetni magát, nem bír uralkodni magán, mintha valami ismeretlen erő kényszerítené arra, hogy gúnyos és bántó megjegyzéseket tegyen. Jakob tegnap este rosszul játszott. Az egész kibaszott teste szar volt alapjárás, egy kurva ütés sem jött be, magyarázta üveges szemmel, miközben csak úgy dölt belőle a piaszag. Nem lehet, hogy csak olyan részeg voltál, hogy nem tudtad megkülönböztetni a kört a kárótól, kérdezte erre a nő epésen. Noha tudta, hogy nem valami okos dolog ilyet és ilyen hangdemben kérdezni. Érezte, hogy kiül arcára az a gúnyos tekintet, amit Jakob nehezen visel, sőt időnként egyenesen gyűlöl. Pedig régen mennyire szégyenlős és érzékeny volt, és ha ő ilyenkor melegséggel válaszolt, Jakob még könnyekre is vakadt az ölében. Aztán talán mondott valamit az anyjáról, hogy mennyire hiányzik neki, és hogy nehéz belegondolni, hogy az anyja másmilyen és jobb életről álmodozott, mint ami kijutott neki. Hogy boldogtalan volt, ez egyértelműen kitűnik a naplóiból, amelyeket elinőriz, és amelyeket eddig nem akart vagy nem mert elolvasni. Feltehetőleg Ariról is beszélt, hogy mintha nem is ismernék egymást, vadidegenek lennének, képtelenek beszélgetni. A fiam mondta, azt a piamat úgy kiejtve, mintha az lenne a nyelv legérzékenyebb szava, és a mostoha anyának le kellett beszélnie Jakobot arról, hogy bemenjen Arihoz és felébresze őt az érzékenységével és piaszagával. Bárcsak kedves tudna lenni Jakobhoz, bárcsak, de képtelen volt rá, egyszerűen nem ment. Túlságosan elégedetlen volt az élettel, és mérges volt Jakobra, amiért ilyen részegen jött haza, amiért ez ilyen gyakran fordul elő. Így hát keresztbe fonta a karját, és elejtette azt a megjegyzést a kártyákról, miszerint Jakob valószínűleg nem tudta megkülönböztetni a kárót a körtől, és gúnyos tekintet ült ki az arcára. Ez bevált, megkímélte magát a túláradó érzelmektől, apálinka okozta könnyektől, és a haragot kapta helyette, az igazságtalanságot, a csúf szavakat, amelyekre azonnal válaszolt is. Csípős megjegyzésekkel törlesztette őket. Mennyire roppant könnyű megtalálni ezeket a kifejezéseket és odabökni velük. Nyilvánvalóan minden jobb és egyszerűbb lenne, ha megtanulná visszafogni, csillapítani magát. Jakob kétszer is megütötte, nem erősen. Talán nem merte, vagy nem volt hozzá elég részeg. Aztán tovább áradtak belőle a gonoszságok. Meddő, szerencsétlen, a legrosszabb, ami az életben történt vele. A legsúlyosabb szavakat használta, annyira súlyosakat, hogy reggelre biztosan megbánta őket, már ha emlékszik rájuk. Gondolja, ári mostoha anyja, miközben megy a szélben, amely ma mindent fel akar tépni, mindent el akar fújni, meg akarja tisztogatni az országot a kártékony emberektől, de őt képtelen felemelni, mert a boldog talanság súlya a két nehéz kő a zsebében elnehezíti. Ketté hasítja a szelet, az időt, az életet. Beír a munkába, a Midnes hűtőházba, a legnagyobb a Keflavikban. Óriási kapacitással, rengeteg hajóval a tengeren, nyolcvan dolgozóval a szárazföldön. Ráadásul övé a Szüdürnes félsziget legnagyobb hűtőraktára, amelynek egy részét az amerikai hadsereg bérli, hogy ott tárolják az élelmiszereket, a pulykákat, a marha húst, meg a felvágottat a katonák és a családjuk számára. Minden pinteken ebéd után leküldenek egy kocsit a támaszpontról a következő heti ételért. A hűtőház kulcsát őrző tábornok pulykát visz fel az irodába a dolgozóknak, fejenként egy pulykát, plusz kettőt a főnöknek, egyes flaviki otthonokban pénteken mindig zaptos pulykát vacsoráznak. Ez a szokás, mi csoda luxus. A tábornok jóvágású ember, magas, a vietnámi háború hőse, szemlátomást olasz származású. Sötét, csillogó szem, fekete, hullámos haj, erős melkas, és úgy mozog, mint egy párduc. A feldolgozó csarnokban néhány nő nagyon ügyel arra, hogy olyankor tartson szünetet, amikor ő megjelenik, Akár jó az idő, akár rossz. És miért is ne tennék, miért tagadnák meg maguktól ezt az egész egyszerűen szép látványt? A tábornok gyakran megy oda hozzájuk, rágyújt velük egy cigire, tréfálkozik nevet, és jó képű, amit nyilvánvalóan tud magáról, de ez két zavar. Évente egyszer-kétszer nem lenne rossz a combunk közé kapni, mondják nevetve. Ari most a sosincs közöttük. Megőrültél, Inkább főbe magát, mint hogy ott álljon odakint, illegesse magát az amerikai tábornoknak, hízelegjen neki, úgy viselkedjen, mint egy párzásra kész tehén. De néha ő is tart szünetet, mint ők, igaz nem túl gyakran, csak azokon a napokon, amikor az élete rossz irányt vett, amikor kaktusznak, ökölnek, futóhomoknak mutatkozik, olyankor jól lesik kimenni a cigivel a szabadba, ahol egyedül van békén hagyják. A festetlen falnak támaszkodik, Fújja a füstöt, nézi a tengert. Nem gondol semmire, és nem is csinál semmit, Csak szívja a cigit, és nézi a tengert. Az öreg, esetlen barátját éjszakról, A gyermekkori pajtását. A tenger közelében minden bánat elcsitul. Majdnem. Beszívja a füstöt, Megtelíti a tüdejét ezzel a kellemes méreggel. Ami ennyire finom, mint a dohány, Vajon miért kell károsnak, mocskosnak lennie? Miért kell a tüdönket fekete kátrányjal megtöltenie? A mostohanya a ház oldalának, a szürke kőfalnak dől, szemét behunyva kiélvezi a pillanatot, gyönyörködik a tenger morajlásában, amely a múlt hangján beszél hozzá. Elég behuny szemmel fülelnie, és már is visszatér Északra. Ott sétál, eltűnik a dombok és hegyek mögött, amelyekből több van, mint amennyit hirtelenjében meg tudunk számlálni. északon és a múltban. Ám amikor kinyitja a szemét, hogy az órájára pillantson, az egyik fiatal lányt veszi észre, aki a síkos parti köveken egyensúlyoz óvatosan, hogy elnehessen, hogy tovább haladjon. Akárhová akar is eljutni, mert hogy nincs előtte más, csak újabb, algával borított csúszós kövek, meg a tenger, a nagy óceán. A mostohanya belesíva cigarettába. Már majdnem a végére ért, három vagy négy sluk maradt. Szeretné kiélvezni ezt a csöndet, és elátkozza a lányt, aki így lóg a munkából, csizmában botorkál végig a síkos partiköveken, görnyetten, görbén, hogy el az egyensúlyát. A mostoha anyja ismeri a lányt, ő is északi, ismeri az anyját meg a mostoha apját is. A francba mormogja magában, mert a lány meg sem torpan, pedig már nincs előtte más, mint a tenger meg a túloldalon rejkjavik. A kettő között pedig 30 kilométer nyílt óceán, nyugaton pedig a felnesz félsziget, de az legalább 100 kilométernyire, ez utóbbi tiszta időben idáig látszik. Amikor a napok derültek, vidámak, mint a gyerekek, a glecser pedig óda az éghez, izland dísze virága. De ma nem látni el a gleccserig, egyáltalán nem, Reikjavikig is alig. Az a butalány viszont nem áll meg, hanem habozás nélkül belelép a tengerbe. Noha senki sem tudott a vizen járni azóta, hogy Jézus kétezer éve egy tavon megtette, csak azért, hogy elnyerje néhány halász csodálatát. Az éjszakról jött lány lelép a körről, és lába azonnal a tengerbe merül, majd a másodperc töredéke múlva a másik is. A tengeren ugyanis senki sem képes járni. A halaknak ezért nincs lábuk. Miféle marhaság ez, mondja magában a mostoha anya. Mégsem tesz semmit, csak mereszti a szemét, ami egyáltalán nem van rá. Ki nem állhatja a tétlenkedést. Semmi sem heverhet a padlón vagy rendetlenül az asztalon, széken, mert ő azonnal felkapja és a helyére rakja. Akár otthon van, akár másoknál. Ha ti jöttök hozzánk, soha nem merem megtenni, hogy ne a lehető legalaposabban takarítsak ki, szokta mondogatni Elin, Jakob nővére, Ászmündür anyja, akit később a német fővárosban egy súlyos fekete Mercedes vagy három méterre röpít, majd nem sokkal később kihuny benne az élet. Az a kellemes és szép élete, az a gyönyörűséges nyugalma. Bár csak lennének rá szavaink, hogy olyan pontosan leírjuk őt, hogy mindenkinek hiányozzon. Akkor végre valami hasznosat tennénk. Soha nem merem megtenni, hogy ne a lehető legalaposabban takarítsak ki. Ha ti jöttök hozzánk, szokta mondogatni Elin, kedvesen mosolyogva a mostohanyának, aki ilyenkor mindig visszamosolygott rá. Feltehetőleg Elin az egyetlen ember a földön, akiben ugyanannyira megbízik, mint a tengerben. A tenger a már comb középigér, de ő csak megy tovább, lassan ugyan, de határozottan, mintha halaszthatatlan találkozója lenne valakivel odakint, egy tengerbe fútt tengerésszel, egy habfiúval. Miféle marhaság ez, ismétli meg a mostohanya, ám mégsem tesz semmit, csak mereszti a szemét, mint valami félkegyelmű, sietve a cigarettájára pillant, ami közben végig észbe kap, hogy az utolsó slukkot még elszívhatja, ki a cigijét, az ajkához emeli, de ekkor, mintha álmából ébredne fel, lehúr a furcsa kábaság, és rádöbben, hogy az a buta lány nyilvánvalóan vízbe akarja folytani magát, és a tenger már a farpofáit nyalogatja, de ő egyre csak lépked tovább. A mostohanya eldobja a csikket, és neki íramodik. Vagy húsz éve futott utoljára, amikor a fiatalságát északon töltötte. Szinte el is felejtettem ilyen érzés futni, kitörlődött emlékezetéből az érzés, a testben zajló folyamatok, a vérzúgása. Lerohan a hűtőháztól a tengerig, és ez a rég elfeledett mozgás új emlékeket hívelő északról, Annyira erőseket, annyira világosakat, mintha egyszerre két helyen és két időben szaladna. Itt keflavikban, a hidegben csípös szélben, és északon gyerekként tizenkét évesen. Amikor is a zöld réten szaladva egy verőfényes napon, lélek szakadva, hogy elkergesse a birkákat, akik rátalálva egy résre a kerítésen, épp a rét lédús fűvét lakmározzák. Végig szalad a réten a napfényben, a szélcsendben, az ég kék örökké valóság, kék mosoly. A vér pedig darra fakad az ereiben, mert mi csodálatos dolog élni, mert majd szétveti az erő és a bizakodás az életben. Noha... Ez az a nyár, amikor minden megváltozik. Valamelyest futni is más, mint korábban, mert sarjadó melle ugrándozik, vagy rászkódik ott elől. Egy kicsit olyan, mintha csak úgy odaakasztották volna, és nem tudja, büszke legyen-e rá, vagy szégyelje. De most ebben az emlékben ezzel nem törődik, csak szalad át derűsen a réten, és ezen a nyári napon úgy tűnik, hogy az örökké valóság leszállt a földre, Magával hozva a boldogságot és a napsütést. Gyermekként a serdülőkor küszöbén szalad át a múlt rétjén, Könnyedén, játékosan, mint egy szilajcsikó, És ugyanakkor negyven felé közeledve rohan keflavigban, csizmában, Fehér, majdnem térdigérő kötényében, Amelyet sietve szinte öntudatlanul dob le magáról, Majd azonnal levegő után kezd kapkodni, amint belegázol a tengerbe, az Atlanti-óceán jeges hidege kibillenti a múltból, az emlékeiből, és érzi, mennyire nehéz a melle, mennyire merev a teste, hogy már nem szilajcsikó ő, az örökké valóság játszópajtása, hogy mindez ugyanúgy eltűnt, mint minden egyéb őrültség. A tenger felébreszti, megacélozza el elmélyét, és gyorsan a lány után gázol. A víz egyre mélyül, mindjárt tempoznia is kell, halkan halad, nem kiabál. Nem szól a lány után, érzi, hogy azzal csak megijesztené, mint azokat a birkákat az emlékében, és valószínűleg csak igyekezne minél bejjebb a helyet, hogy továbbra is a hátán fekve, a szürke levegőbe meredbe hagyná, hogy a nehéz hullámok sodorják, mert aki elszánta magát a halálra, annak nincs hová sietnie. Arra semmi más nem vár, csak a halál. A lány hagyja magát sodortatni, aztán kezd alámerülni, mivel meg akar fulladni, el akar tűnni az életből. Nem, fújtatja a mostoha anya, csak a testemen keresztül, és a lány felsikít, amint a mostoha anya karja elkapja. Felordít, aztán kérlelő, parancsoló hangon rákiabál, bál. el, majd a biztonság kedvéért hozzáteszi, te hülye picsa. Az én szemem láttára már pedig senki sem fog megfulladni, feleli a mostoha anya és igyekszik kitérni a lány Szigga ütései és karmai elől, mert ő az Szigga, akivel 1976. Egy januárjának reggelén ismerkedtünk meg árival, akit Gó tartott lent a földön a lábával, aki felugrott a teherautóra, és közölte, hogy lófaszt fogok én ebből kimaradni. Ám csupán négy évvel később el akarja dobni magától az életet, és meg is tette volna, ha a mostoha nem megy ki éppen a levegőre cigaretta szünetett tartani, mert pont nem érezte jól magát, mert nehéz az élet. És a mostohanya azt mondja, hogy az én szemem láttára már pedig senki sem fog megfulladni. De mindezt olyan nyugodtan közli, mintha csak fecsegne az utcán, vagy a szomszéddal beszélgetne a sövény fölött egy kellemes vasárnapon. Mégis van benne valami ellentmondást nem tűrő, valami, ami egy kikerülhetetlen hegyre emlékeztet, Amitől Szigga felhagy a csapkodással, abba hagyja a mostohanya ütlegelését, karmolását, szapulását, elerőtlenedik, és hagyja, hogy kiusszon vele a partra, a síkos kövek felé, az élet felé, ami elől próbált volna elmenekülni.